V današnji oddaji bomo zaključili tri dnevno nadaljevanko o Renéu Descartesu. Ukolikor še ne poznate zgodbe, naj vas spomnimo, da smo v prvih dveh oddajah letošnjega leta poslušali intervjuje s tremi prominentnimi filozofi poznavalci dekartove filozofije, Nenadom Miščevičem, Danilom Šustrom in Bojanom Borstnerjem. Intervjuje smo posneli kot popotnico kratkemu dokumentarnemu filmu o tem, zahodno misel oblikujočem filozofu. Film z naslovom Arhitekt nove dobe bo kmalo dosegljiv na naši spletni strani, zato vas že sedaj vabimo, da našo spletno strano obiščete in si film, seveda brezplačno, naložite na svoj računalnik. In kaj se je zgodilo v preteklih nadaljevanjih te dramatične in se suspenzom nabite zgodbe o znamenitem znanstveniku in filozofu? Slišali smo razmišljanja o nekaterih biografskih značilnostih filozofovega življenja, predstavili smo ozadje njegovega ostvarjanja ter načeli bistvena teoretično vprašanja redukcionizma, matematizacije dvoma in slednič v pretekli vodaji tudi izpeljavo vrhovnega stavka kartove gotovosti, mislim, torej sem. V današnji zaključni oddaj te serije pa se bomo posvetili pogljubljeni analizi Kogita, problematiki upeljave Boga ter znamenitega Dekartovega dualizma. V epilogu bomo preleteli in pretehtali Dekartvo za poščino, na kar bomo lahko skupaj iskali pravi odgovor na vprašanje, s katerim smo ta ciklus tudi začeli. Je Dekart zares arhitekt nove dobe? Želimo vam obilo užitkov ob poslušanju odaji. And now it seems as if we're used to the shagri We made our beds and now we hate where these beds be Took nothing at all to part this red sea I'm a shackled child, singing the good song of freedom They've got no pride, they interrupt our grieving Teardrops dropping for the pain of the world My best friend dies when she was just a young girl Left me here to fend for myself Now the pain never leaves, we just learn to cope So when the devil needs hanging, will you tie up the rope and shout Paul? Let's put an end to this bull, Zen thing How many years before we practice what we preach? How many tears before we truly clinch the peak? Only to find that there is no honey on the moon Official goon with the unofficial croon I'm more offense to all man the women, all the children Just say when and I'm taking till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all thanks to all men All of the women, all the children Just say when and I'm taken till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? 16 bar cycles, heartfelt recital From the wacky blacky man, they should called me Michael Look at the monster you made Look at the monster you paid But you claim no responsibility Cause it's easy to itself in these times that we live Does God have a sense of humor then the joke's on us? Cause we're chasing our tails for how long The tussle makes us how strong Vintage poor people's fun If we could ease up on these booze and facts, Then just maybe Life wouldn't seem so mad Be a man my dad said But what the hell he know, he lost these He lost his flow And I don't want to be alone I'm born king so where's my throne? I'm too intense I'm too deep I'm too nice for life So what makes this place so nervous? I'm all thanks to all men All of the women, all the children Just say when and I'll take it till my tardis Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all thanks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 the heart dude. pay, But you claim no responsibility, but you claim none. We're searching for Jesus. But I'll be damned if I'll be crucified with ten thousand spies, compulsive lives. They hate me, they love me, they hate me. Cause I'm all things to all men, all of the women, all the children. Just say when In je Kogito je gotovo na vse pomembno odkritje in prvi princip vsega Dekartovega dela. Prav tako je to točka začetka nove filozofske veje, ki pravimo filozofija duha. Kaj lahko poveste o tem kogitu? Filozofi so se zastavili vprašanje, ok, kaj je potem tista zadeva, ki misli? Če to imenujemo duša, duša ali človeški duh ali ne vem kaj, ne? potem prvič, a, zdi se, da je to nekaj česa, se neposredno zavedamo, ne? drugič, nekaj, kaj prijma vtise od telesa in kaj deluje na telo. Tako da so pol Descartes prvi, pa pol drugi filozofi se veliko ukvarjajo s tem, kako je možno, da nekaj, kaj je čist misleno, ima upravka s telesom. Dekart je poskušal Ne, z eno predpostavko, ne, da obstaja v glavi ne, ena žleza, hipofiza, ne, v kateri se misleni, tista mislena reč se dotika našega fizičnega telesa. A, danes, ko to bereš, zgleda to zelo naivno. Uh, drugi so raz, poskušali razdelati malo to zgodbo. Enima se je zdelo, da ni možno, da bi nekaj misleno res tako delovalo na telo, ne, kako bi zdaj moja mislenost delovala na tisti stol. Zgleda noro, da bi nekaj misleno pognalo nekaj, kaj je snovno. Tako da so pol prišli do ideje, da so snovna bitja pravzaprav neobstoječa, da je ta snovni svet je iluzija. To je recimo v določenih pesimističnih časih nekaj tazga se zdi, da je mislil Leibniz. Tudi ta razmerje razmerje vzroka in posledice med telesom in duhom, se je zdelo neverjetno, tako da je, recimo, če ste religiozni, ne, ena rešitev, ki bo se zdela zelo popularna, ta ni bila samo popularna v krščanstvu, ampak tudi v islamski filozofiji, to je zanimivo. Je ideja, da je, pravzaprav, duša in telo ne delujete eno na drugo, ampak je Bog naprej naredil stvari tako, da, recimo, kot se ti zaželiš pive, Ne? Potem tvoje noge začnejo iti v smeri, ne vem, mlaškega piva v hladilniku. To, se, to ste imeli v islamu, ker so zgodnji islamski filozofi večinoma so bili po pozivu zdravniki in so veliko razmišljali o tem, kako funkcionira naše telo. Pol pa v 17. in 18. stoletju ne, si to isto imel v Evropi, tako da si imel te različne teorije, ne, ki so danes spet postale zelo zanimive, zaradi tega, ker se razvila neurologija, neuropsihologija, neurobiologija ne, in danes beremo te stare filozofske zadeve z velikim interesom. V 19. stoletju je pršlo do nečesa divzga, posebej proti koncu 19. stoletja, začetka 20. eni filozofi so predlagali eno drugo rešitev. Naj se odpovemo enostavno razlagi zunanjega sveta, naj se odpovemo sploh vzročni zgodbi ne? in so oni interpretirali Descartes na način. Descartes je, ba je, otkriju tisto ogromno bogatstvo našega notranjega življenja, ki je popolnoma notranje, filozof tu nima kaj razlagat, on lahko le opisuje to bogatstvo notranjega doživljaja. Iz tega je nastala tako imenovana fenomenologija. Meni se osebno zdi, da to ne gre, zaradi tega, ker filozofija tudi mora poskušati razložiti. Opisovanje ne zadošča. Drugo, kot so vedli Descartes in Kant, vzročnost in vzročna povezava so temeljne zadeve za naše razumevanje sveta. Tako da, če se ti odpoveš vzročni razlagi zaradi tega, ker te star, da ne boš uspel razložiti razmerje duha in telesa, potem nisi nič na redu. V današnjem času so bolj preovladojoče teorije v filozofiji, ki poudarjajo vlogo telesa, da velik tega duhovnega lahko razložimo na podlagi možganov, na podlagi neurologije, eh, lahko pa, da tisto, kaj ostane, tisto, kaj se ne da razložiti, da je tako je koč minimalno, da ni nekaj, ki bi bilo ogromno filozofsko ali metafizično pomembno. Seveda, Ena motivacija, ki vedno gre zoper temu, je religijska motivacija. Vsi smo dediči te dolge religijske tradicije, ki je hotela, da bi mi imeli nesmrtno dušo, za to, da bi se pol, če smo nekaj narobe naredili, da bi se pol cvrli neskončno v peklu, ne? če to vzameš duhovnikom, potem te nimajo s čem strašiti. Tako da so ful motivirani, da bi to verjel, pa tudi da bi verjel, v večno nagrado.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 Zofini, ljubimci. We'll never end The most beautiful thing you can ever spend But you work in a shirt with your name tag Drifting apart like a plate tectonic It don't matter to me It's all I want to be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 Karti v spoznavni teoriji, je še, mislim, velja za paradigmatskega fundacionalista. Se pravi, to je tisti, ki opazuje spoznanje kot zgradbo. Se pravi, najprej mora zgraditi temelje in potem na teh temeljih celotno ostalo spoznanje. In za vsako prepričanje, katerokoli pripričanje imaš, da bi zares vedel, da je, da bi ne samo da bi bil verjel, ampak da bi vedel, moraš biti sposoben tisto prepričanje izvez do temelja. Se pravi, moraš pokazati, kako temeli na tem temelju. za zares potem vsako prepričanje v zadnji instanci mora temeliti na kogitu, mora iz pridevan. pride ven. Seveda je pa to problem, ki ga imajo vsi fundacionalisti in ki ga, je, ki, ki, ki ga ima tudi Dekard in ki so mu ga takoj vrgli na plan v teh ugovorih k meditacijam, ne? Če imaš kogito, dobro, imaš pač to mislim torej sem, to so neki taki prebliski zavesti, ne, neki fleši mislim sem, mislim sem, uh, ampak kaj pa, odkot pa cel svet ostal, ne, odkot bo, bo zdaj se svet izlegel iz tega mislim torej sem, iz teh tvojih prebliskov kognicije. Uh, in to je splošno problem fundacionalizma, ne, če imaš močen temelj, kot, kot je ta kogito, ki je ne, dvomen, uh, kako pa tam karkoli zgradiš iz njega. Ne. In tu pride pa ta a, nekateri pravi čarovniški trik, a, drugi pravijo nekaj, kar je načelna težava vsakega fundacionalizma, to je a, se pravi kertezijanski krok. se temu reče. No in tu pridemo do Boga, ki je... A, zakaj, ne? A, ko imam, se pravi tako, nakratko iz Kogita, ko, ko Descartes pride do Kogita, potem je seveda nasledno vprašanje, kako kamorkoli naprej, no in tam pravi tist, kriteriji tista njegova metoda se zdaj pojavi, zakaj pa kogi to dvomen, zato ker je nekaj, ker ga jasno in razločno zaznam, ker je samo evidenten in potem se odloči, da bo vse, kar je ravno tako jasno in razločno evidentno sprejemal. Zajenkrat samo še seveda, to je bilo začasno, ne, A, ampak odloči se, da bo to sprejemal in potem najde v sebi idejo vzroka in učinka in idejo Boga, no. On, on pravi, pa, če imam idejo ozroka in učinka, potem uh, imam tudi to, se zavedam ali spoznam kakorkoli, da je mora biti ozroko več kot učinku, uh, jaz kot učinek, uh, če imam, nekaj je moralo povzročiti te moje ideje in potem pride do Boga. No, zdaj pa pride to, Bog mu pa zdaj garantira, uh, ko pride, ima tudi če, skratka, uh, kot, stvarnik, nje, kot njegov stvarnik, Uh, je pa zdaj neenkrat postane te jasne in razločne percepcije. Skratka, zato, ker Bog je pa zdaj ni tisti zli demon, ki me vara, ampak je dobri Bog, uh, ki me je naredil takšnega, da moje ideje ustrezajo realnosti. To zdaj rabi, da pridemo do sveta, ne, tam zunaj njegove glave, oziroma naše glave, ne, zato, uh, da, da te naše ideje, ki jih jasno in razločno zaznam, da jim zares nekaj ustreza. No in to je zdaj uh, se zgodi preko posredništva Boga. Zdaj tu, kar je težava, ki so jo videli že takoj prvi, uh, kot sem rekel, ti, ki so pisali te vgovore, mislim, da Arno, uh, pa kasneje Hume, uh, je uh, težava je v tem, ne, da uh, imate takle krok. Ne, najprej se sprašujete, dobro, kaj mi garantira, da je jasna in razločna zaznava za res uh, uh, prava? mislim, garant resnice pa prave vednosti. Garantira mi Bog, ker je dober in me vara. Zdaj, kako sem pa jaz prišel do Boga? Do Boga sem prišel preko jasne in razločne zaznave idej pa ideje Boga. Skratka imate, Boga v temeljujem zaznavo, zaznavo pa z Bogom. Uh. In je to ta znamenit uh, kartezijanski krok, iz katerega ni videti, kako se bo uh, dekart uh, zlezovan iz njega. In so še danes, mislim, so, so razprave, uh, ali ima dekart odgovor na to, ali ga nima, ali je to se skupaj nek čarovniški trik, uh, ali ne. Ampak verjetno je, je težava, uh, kot sem rekel, mislim, da je uh, bolj načelna. Ne. Tiče se, kako boste pa Če mat, kako, pa, kako, boste, kako bo razum utemeljiv razum, ne? če hočete v redu, imam uh, uh, neke, uh, neke pred, oziroma neka, uh, načela, neke ideje oziroma neka sklepanja, ki jih utemeljujem z nekim sklepanjem, ampak kaj utemeljuje ta sklepanja? Ta sklepanja lahko rečem samo zato, ker so razvidna, Zakaj so razvidna. Nekje se bomo vedno ustavili, ne? mislim, da je to tisto, kar nas učita kartezijanski krog. Kartizijanski, kartizijanski Kogito ima ravno ta status, da sprašuje, da postavlja pod vprašaj množico vsega tega, kar se nam v vsakdanjem življenju zdi dovolj jasno, dovolj neproblematično, dovolj nedvoumno. Ampak tako kot sem prej poskušal pokazati, v bistvu Kogito pomeni na eni strani renesančnega človeka v odnosu do tako imenovanih dogmatskih pravil mišljenja, ki predpostavljajo ali tako imenovane velike osebnosti, ki so brez prizivne, ali pa določene eh, druge knjige, ki so prizivne, To je na eni strani. Na drugi strani pa ta kogito seveda še vedno, tako sem rekel, ostaja na nivoju posameznega subjekta, ki sprašuje, ki išče in ki na neki točki naredi kompromis. A ne? To pa je morda tisto spoznanje, ki se pogosto krat v Descartes in življenju uh, bistveno manj kaže v ospredju. Na nek je treba priznati v to. A ne? Da je Dekart želel biti pravnik, pa nikoli tega ni prakticiral, da je bil zelo mirnega duha, da se je vojnih pohodov, da je bil pripravljen na švedski dvora nek kar ga je celo stalo na koncu življenja. Ne. Ampak da je ta res ta bi rekel, radovednost, ta radoživost, ki se potem izraža skozi to neprestano spraševanje, ki ga kogi to dejansko postavlja. In kar pa je zanimivo, ta kompromis, ki ga sklene, ko se zadovolji ne za absolutno epistemsko gotovostjo, ampak za to psihološko gotovostjo, ki je vezana na posameznika, ne? Mo pa kljub se mu omogoča izgradnjo zelo konsistentne eh, filozofske doktrine. To pa, to pa je treba eh, Descartesu priznati. Ne. ne glede na to, da eh, se ob to eh, tako nujno postavlja tisto klasično vprašanje, Kako kogito lahko funkcionira, če ni na nek način povezan s tistim, kar Descartes sam reče, razsežna stvar ali telo. Ne. Grow up and blow away.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 Zato je moral Descartes dokazati obstoj Boga, za katerega pravi, da je v njegovem umu že prisoten kot jasna in razločna ideja. Descartes potrebuje Boga, da mu zagotovi funkcionalnost pravila in potrebuje pravilo, da mu zagotavlja obstoj Boga. Kaj pomeni Bog v Descartesovem univerzumu dvoma in kogita? Uh, po eni strani je ta uh razodeta religija oziroma tak, ki se tiče osebnega, osebne vere Dekarta, in tu je on vedno usprijemal nauke doktrino katoliške cerkve. ni že, sredka ni nasportoval tem običajem a, in navadam svoje deželje, kot je rekel v a, razpravi o metodah. A, po drugi strani je njegova fizika a, popolnoma materialistična, mehanična, deterministična, nič ne rabite bogata, to so tam vse stroji, ki se premikajo po, po mehanskih zakonih, tako kot ure. Zato so nekateri bili pripričani, da Descartes pa vsemi tvemi svojimi dokazi pa s tem Bogom v, v svojem sistemu, da je to samo tista, tist konformizem, ne? Da, da je pravzaprav, on v resnici ateist, ki pa potem Boga daje zraven za, za to, da ga ne obsodijo na smrt, kot so tam tiste, ki so kritizirali Aristotela. In je pač, da je, da je bil v bistvu ateist, a, ravno zaradi te a, njegove fizike. Zdaj, kdo ima a, tu prav, ne, mislim, da je, a, pff, zdaj nekaj prevladuje, a, spet tretji, a, recimo zanimivo je, ne, če, če daješ, te meditacije so zelo priročne, kot sem rekel, ker mislim, branje za srednješolsko filozofijo, Uh, in se spomnim, ko sem to časih dajal za, na, za razne seminarje ali pa za prebiranje, pa sem vedno vprašal, kaj se jim zdi, da je glavna ideja teh meditacij. in ni se mi pred razne te skept, skepsa, pa metodologija, pa novoveški su, subjekti, ne vem kaj, ne. Uh, Odgovor dijako pa po željem, je vedno bil, da ja, je to glavni namen uh, meditacije dokaza, da Bog obstaja. To je nenavadno in men to nikdar ne mi na pamet, da je to cilj meditacij, ne, ker je, a, pač ga jih percipiram skozi to a, zgodovino novejške filozofije, pa to vlogo Kogita pa dvoma, ki ga je imel pa epistemologije, ne, ne, ne, ne pa kot nek, a, nek teološki traktat ali tako. Ampak seveda, v posvetilu to zares piše, ne, da je njihov namen dokazati Božji obstoj zanedvomno gotovostjo. A, In to pač so tisti, ki drugega ne so prebrali naslov, pa so potem tako odgovorili na to, kaj so meditacije. Kot rečeno, je ta vloga v tem smislu je sporno. Zdi se, da je uh, bil uh, pač vloga Boga v Descartesem sistemu, je še vedno predmet interpretacij. Res pa je, da nima, da nima samo te vloge uh, se pravi v pravi. Uh, tega koraka, kako odkogita pred do zunanjega sveta, ampak ima, tudi za dekarta je Bog tudi tist, ki je v stvaru večne resnice, je tvorec matematičnih resnic. In gre Descartes celo tako daleč, kar, kar bi težko šel, ne vem, kdo pred njim in za njim, da, da za njega nič ne mogoče, celo protislovja, si drzne, se pravi, ne moramo soditi, da lahko naredi protislovja ali ne. In potem je tist prvi vzrok, Pa tisti, ki je uh, na nek način tvorec uh, naravnih zakonitosti. Zkratka, ima, ima na več mestih nastopa v Vladekartujem sistemu Bog. No, najbolj zanimivo se meni zdi ravno to mesto, pa najbolj slavno tega kartezijanskega kroga, uh, ampak na nek način ravno tu kaže na, na, na to zagato, kako iz kogita pridka naprej. baby, baby. Če postavimo recimo v čas eh, tam sredi 17. stoletja, ne, prva polovica 17. stoletja, ko se eh, ta ljubi Dekart guga v gogalniku pred kaminom a ne, in ugotavlja ali se mu sanja, da se guga ali se mu zgolj eh, zdi, a ne, da drži nekaj v roki, da bere določeno knjigo, da razmišlja o določenih stvarih, da občuti določeno ugodje. In v tistem trenutku seveda se sprašuje tudi o Bogu. ne? In se sprašuje, na osnovi česa pa ljudje pravzaprav smo pripravljeni sprejemati Boga. Kaj je pravzaprav tisto? In pravi seveda, ta prva spoznanja nam pokažejo, da same teze o obstoju Boga ni mogoče sprijeti, ne da bi bili dovolj kritični do tega. Zagotovo ta teza potrebuje racionalen premislek in dovolj, dovoljšno odozdo tega, o čem radikal, sam reče, radikalnega dvoma. To da, tu nastopi sedaj problem, ne. Kaj pravzaprav Descartes ugotavlja? Descartes na eni strani ugotavlja, da skozi postopek dvomljenja lahko na do, določene točke zagotovi trdnost. Zagotoviti trdnost kogeta ali ne nedvomnost kogeta. Potem pa ugotavlja, da ima ta misleči jasa ne, določene vsebine, določene ideje, določene predstave, ki morajo na nek način priti v njega. Vseh predstav, vseh idej enostavno ne more, ne more zagotoviti s tem, da jih pojasnjuje, da je to neka zvrst predstav o zunanjem svetu, ki bi na poseben način lahko prišle do tega kogita. In naenkrat se mu postavi kar nekaj teh spoznano, ne? In zanimivo je, da najprej ga ne skrbi Bog, ampak ga najprej skrbi kaj je tisto, kar je pravzaprav narava razsežne stvari, ne? Zakaj, je, ma, ne? zakaj je nek vosek, ko s voska. Ti smo ga pridobili iz svatovja, lahko tak, da dokler je trden, ga odarimo po njem skladilcem za zveni, zakaj ima določen von, določeno barvo. A ne? Zakaj, če ga približamo nekemu izvoru toplote, ga lahko začnemo gnesti, se spremenja vse te oblike, izgubi von, ne zveni več. Kako je pravzbro možno ugotoviti, ne? da je vosek, kljub samo ena nista stvar, skozi vse te spremenbe. In takrat pravzaprav ugotavlja, da narava razsežne stvari ni nekaj, kar je dostopno preko naših čutov, ampak je nekaj, kar je kot posebna ideja ali predstava v našem razumu. V tistem trenutku, ko bo to sprejme, mora pa pojasniti, kako lahko take vrste idej pridejo v ta razum. In ugotavlja, da obstaje v tem kogitu ideje, ki so lahko pridobljene zgolj na specifičen način, da jih tako kot s pečatnikom v vosek ko nek pečat, jih nikdo vtisne v naš razum. Na tej točki pa nujno potrebuje Boga, ker drugače mu enostavno ostane svet zaprt, nedostopni. Ni, ni te možnosti odpiranja vrat, ker Bog mu v bistvu odpre vrata od tega kogita, ki je lahko samo zadosten v tem, ko spoznava tisto, kar je v njemu kot vsebina idej ali predstav in tistemu, čemre bi dan, lahko rekli, svet okoli nas. In ne na zadnjem telo, v katerem ta kogito je, samo. No in na tej točki mora vstopiti Bog, ki ima to specifično funkcijo, da je to seveda, krščanski Bog je posebno normalno, saj Dekart ni nikoli razmišljal drugače, kot v tradiciji, v kateri je živel. Je pa zanimivo, da pravzaprav v te tretji meditaciji, kjer prvič v Boga, Ne, ga otemlji na povsem zročen način. Pravi. Imam pečat, potrebujem pečatnik. In potrebujem nekoga, ki rokuje s tem pečatnikom. Če to prevedemo v problem Kogita, ne, imam idejo v svojem razumu, ta moj proces, ne, neke vrste lahko pečatnik, tudi da to mora nikdo sprožiti, pritisniti na to, In To je lahko nikdo zunaj mene. Kdo je to lahko? Tu pa Dekart Opelje tisto je znano, primerjavo, pravi, imam predstavo o Bogu, Ta, to je predstavo o bitju, ki je popoln. Zrok po svoji naravi ne more biti nikoli manj popoln kot tisto, kar je njegov rezultat, posledica. To se pravi, stopna popolnosti za Dekarta je vedno determinirana v smeri, da mora biti vzrok vsaj toliko popoln, koliko je popolna poslednica. Torej, pravi, Dekart ima predstavo o popolnem bitju. Kdo lahko proizvede tako predstavo? Bitje, ki je nepopolno in človek je, ker je zmotljiv, to Dekart neprestano podarja. Torej, ne more biti vir takega spoznanja. Torej, mora biti vir nekje izunaj tega kogita. Toda torej, če je izunaj tega kogita, mora prvič biti nekaj, mora realno obstajati, in drugič, mora biti popolno. In če je nekaj, kar obstaja, in če je popolno, ali je kar reče ima vse popolnosti, potem je to lahko zgolj in samo Bog. Ker, če bi o Bogu lahko bilo še neko biti ali še nekaj, kar ima vse popolnosti in obstaja, potem Bog ne bi bil, pravem pomenu besede krščanski Bog, tisti, ki je vse močno, se je dober in pravičen in hrati stvar sveta. In, in na tej točki, ne, ravno na tem, bi rekel, zelo klasično aristotelijanskem pojmovanju vzročnosti, ne, Ker se govori, to tisto, kar mi danes poznamo, to je samo ena četrtina Tantove teze, eh, Descartes, eh, Aristotelov teze, kaj zvročnost je. Da ta četrtina, ne, da imamo samo odnos med vzrokom in posledico, da na tej točki lahko zagotovi izjemno trden argument, da posledica ne more biti bolj popolna kot je vzrok, v tem smislu, da nima več realnosti. To je spet tisto, kar je dekart prežel iz scholastike. Ta ideja o realnosti, o stopnjah realnosti in o možnih prenosih a ne, preko učinkovanja je nekaj, kar se da zelo lepo pokazati, kako so uh, scholastični predhodniki to v sebi ne, dobro, dobro razvili in dekart je to morda malo v spremenjenju obliki uspešno uporabilo pri svojem takozvanju Boga. Torej, dvom da. da torej, dvom pripelje zgolj do kogita. Ob dvomo obstaja vsebina in ta vsebina poti na nekaj, kar mora biti pravi vzrok za to vsebino. Ta pravi vzrok ne more biti manj popoln, kot je. Posledica, torej, mora obstajati nekaj, kar je popolno ali ima vse popolnosti in to je lahko sodelo on Well, that's cast rather a gloom over the evening, hasn't it? you, care, you want, and you don't stop. you care, you want, indeed is fun time, fun time, fun you time. Zinjim! Zin. Zin, zin. Shout, shout, shout. Zofijeni ljubimci Descartes je prišel na idejo, da so ljudje sestavljeni iz dveh substanc. Imajo zavesten um in fizična telesa, torej v svetu obstoja dvoje substanc, um in materija. Tej drži pravimo kartezijanski dualizem in je bistven za dekartovo filozofijo. Po njej imajo sami misliča bitja večno neumrljivo dušo. Kaj lahko poveste o pomenu dualizma za Dekartov sistem? Uh, no, dualizem je, uh, mogoče ga lahko povežem z uh, spet s Kogitom pa dvomom. Uh, zato, ker tisto, kar je, no, uh, uh, poglejmo si kako, uh, mislim, kaj sledi iz Kogita. Dekart ne razmišlja nekako takole. O svojem a, telesu lahko dvomevstoji svojega telesa, o sebi, o sebstvu, jazu pa ne morem dvometi, torej jaz nisem a, telo, e, o, skratka, jaz sem nekaj netelesnega. A, zdaj, zakaj o sebi ne morem dvometi, to kaže Targo Kogito. Ne? Zdaj, to je argument za dualizem, ki je, od, ki ga dobi, mislim, ki je na nekaj čez začrtal, potem spet en problem uh, duha in telesa v, uh, za naslednjih 500 let, spet skratka do danes, ne, ki je, je ta, uh, ali, uh, po eni strani je ta argument, kot je vedel že Leibniz, je uh, argument uh, ha, neveljavan oziroma je, Uh, Leibniz pravi, da je zaprepaščen, da je tako sposoben mož lahko toliko gradil na tako trklem sofizmu, zakaj je problematičen? Ker vi iz tega, dobro, vi dvomite, da ste telo, pa vi ne dvomite pa v tem, da, da ste, da obstajate. Iz tega zdaj, lahko, ne, ne morete, kako lahko sklepate, da niste telo? Sklepate lahko samo, da lahko dvomite v to, ali ste, ali niste telo, ne morete pa sklepati, da niste, kategorično. Ne? In to je nekaj, kar je a, srž a, problema v bistvu tega argumenta za dualizem od časov pa do danes. A, je pa ta argument doživil zanimivo oživitev v, v delu enega sodobnega a, ameriškega, a, tudi filozofa Sola Kripkeja, a, ki je pa z modernimi sredstvi iz filozofije jezika v bistvu tega argumenta je postavil. Ne? On je rekel, recimo, da je identiteta med telesom in duhom kontingentna. Da sta, recimo, da sta sicer enaka, se pravi, da sta oziroma istovetna, da bom bolj natančen, ampak kontingentna, lahko bi ne bila. No, ampak on pravi, kontingentnih identitet ne more biti. Torej, če bi lahko bila različna, potem sta različna. To je v, v knjigi imenovanja in unost, ki imamo tudi v slovenskem jeziku, je ta argument razdelan in je v bistvu je varianta tega Dekartovega argumenta za, za dualizem, ki je še vedno recimo, ver inspiracije oziroma. reinterpretacije oz. eden od glavnih motorjev dualizma. Je pa seveda, ta dualizem je nekaj, kar je v, nekaj v srčiki tega Dekartovega sistema. Telo je stroj, je nekaj, kar je čista mehanika, determinizem materialno, duh z svojimi uh, uh, idejami urojenimi, pa s to skratka, kogitom tem svojim notrenim svetom doživljanja, uh, to je pa nesnovno oziroma ta miselna substanca. In tisto, kar je problem od karta pa do danes, pa ni videti, da bi, ne vem kako, pač problem bolje formuliramo, ampak bliže rešiti, pa še nismo in kako je to dvojo povezano. To je de karta, pa nas muči še danes. Pravzaprav, kako je... Uh, uh, Descartes odgovor je, je, je nekam nenavaden, on, on je imel to, uh, da se v, v Češariki, to je tudi ta železa, da postane materija tako tanka, pa lahka, da jo misel lahko porine, ne? pa potem na ta način lahko imate tako imel mentalno zročnost, da duševno deluje, pa vpliva na, na snovno. No, danes imamo drugačno pojasnila in duševnost in fiziologija, neurofiziologija, odgovora na vprašanje zavesti pa zveze med, med, med duševnim, duhovnim, miselnim in snovnim pa, pa še vedno nimamo in to je, to je ostalo kot Dekartova zapuščina. Descartes je gotovo oče sodobne filozofije, če tudi je zgradba njegove filozofije bolj ali manj že porušena tal. Vprašanja, ki si jih je zastavljal, so še vedno v središču našega raziskovanja in bo tako verjetno še kar nekaj časa. Kaj je torej tisto, čemu lahko rečemo dekartova zapuščina? No, na nek način je... Uh... Ima, če ima vzhodna civilizacija, ima, a, lahko mogoče civilizacijo značiti me z nekimi velikimi pojmi. Ne? In lahko vzhodno civilizacijo a, imate pojme Dao in Dharma, no? zahodna civilizacija sta pa pojma Logos in Kogita in vada sta povezana z Dekartom. Na nekaj se je vsa zahodna filozofija izlegla iz tega Kogita, ne? tja do uh, Husserla pa Sartra pa nenazadnje čomski in moderna lingvistika, on trdi izredno, da je kartezijanec z to ideje gramatike. Potem je pomemben je bil še danes je za zastavitvjo problemov na, na področju filozofije duha oziroma problema dualizma. No, na področju, s katerim se jaz ukvarjam, se pravi epistemologija. Od njega dalje velja, da je v stopu filozofijo je vprašanje, kaj lahko vem. Ne? Do, do dekarta je veljalo, da je pač se je sledilo Aristotelu, prva filozofija je vprašanje a, metafizika, kaj je vprašanje obivajočem. Dekart pa pravi, ne, najprej mora skoved orodje, kaj sploh lahko vem, da lahko odgovorim na ta druga vprašanja, kaj je. In zares je ta a, na njih rečini začrta program Filozofije, za naslednjih 500 let, skratka, da je epistemologija vstopo filozofijo. Mogoče bi še, še nekaj, kar je meni vedno v tej njegovi zapuščini, kar me je vene vedno navduševalo, pa je mogoče manj znano, ker žal ni v slovenskem jeziku dostopno, to je, mislim, da druga izdaja meditacij, ki jo je izdajačal, to je bil Mersen je naprosil uh, velike duhove tistega časa, da napišajo ugovore in je potem Dekater naprosil, da je izdal odgovore. In, in imate skratka ta izdaja imate z uh, meditacije, so išle za odgovori in ugovori. Imate tisto, da je Filozofija je ena spoznavna dejavnost nekaj širše skupine ljudi, ki razpravlja, ki je pripravljena, argumentira, pripravljena je ovreč svoja, mislim, pripravljeni se sprejeti, da njihovo stališče ni sveto, da ga je pač, če, če kritična diskusija pokaže, ga moraš zavrniti. Svetka, nekaj, kar postavlja filozofijo bližje znanosti ravno tako, kar bi bilo v tem kartezijanskem duhu. No, in ravno ta, to je in duh, ki je sicer blizu bolj analitični filozofiji kot drugim smerjem. To nekaj, kar mi je vedno navduševalo. Žal pa kot rečeno, imamo mi prevod meditacij brez teh ugovor in odgovorov, pa še najboljšimi napake so v njem. Tako da upam, da bomo tudi nekdaj deležni a, te druge izdaje. Če bi poskušali danes opredeliti, kaj je pravzaprav tisto, kar de karta dela živega, ne? je na eni strani njegov neprestam poskus, ne? kako na eni strani doseči ravnovesje med tem radikalnim dvomom in na drugi strani med potrebo po trdnem temelju, ki potem daja osnovo za aksiomatsko metodo na eni strani. In teh ne, principov reševanja ali pa pomirjanja lahko danes srečujemo na več mestih in pa na, v več teh različnih kontekstih delovanja. Druga stvar, ki se mi pa zdi zanimiva, je v to, kar bi običajno večina mojih kolegicov in kolegov rekla, da to je to pravzaprav Descartov pomankli. To je ta eh, njegov dualizem. Zakaj? Morda bo zgodalo paradoksalno, ampak Dekart je s svojim dualizmom poskušal razrešiti probleme, ne, kako doseč enotnost v človeku, pa hkrati ohraniti dvojnost principov, ki so v temelju tega celotnega sveta. Mi imamo dan težave, ko poskušamo pojasnjevati določena dogajanja, določene spremembe, ker jih pojasnjujemo, bom rekel, pretirano, mehanicistično. Pač ta tradicija, ki je temeljila morda bolj na enem zgolj delu Dekartove filozofije, ne, ta problem mehanske ali pa mehanike kot temeljne znanosti, ki je matematizirana, ima določene izhodične elemente in s temi elementi potem lahko gradimo celo zgodbo. Ne. Ta enostavno ni več zadostna. Ali to sedaj pomeni, da eh, lahko najdemo nekaj, kar bi nastalo iz te mehanske zgradbe, ali pa dopustimo, da, da obstaja drugi princip in da ta drugi princip nam uspešno pojasnjuje tisto, kar nam pogosto krat v tej, bi rekel, danes v sodobnem filozofski terminologiji uporabljanjem izrazu naturalizmu, ne, lahko uide morda je tist presežek, ki se nam zdi pravzaprav presežek v nepoznavanju ali pa nedopuščanju možnosti obstoja drugega principa. Tako da e, meni se zdi, ne da bi sam zagovarjal o da je tisto živo v Dekarto to, da je mogoče zelo dobro argumentirati ta e, dualni ne, pristop in da morda se bo ta iskaza še vedno kot boljši za reševanje nekaterih problemov, s katerimi se srečujemo. What we have here is a dreamer, someone completely out of touch with reality. Za vizualno poglobitev v današnji oddaje obravnavane teme vam priporočamo ogled filma. Vabimo vas tudi k obisku naše spletne strani www.zofijini.net, trda nam svoja mnenja in pripombe sporočate na elektronski naslov zofijini.afna.jahu.com. Ob tedno osvorej vas s temo iz ciklusa o filozofiji glasbe ponovno vabimo v našo družbo. Za danes pa se od vas poslavljamo iz Venele umetnine. Robi Andrej in Talija. Srečno!